через те, що він неправильно заповнив бланк. Того вечора Том притулився лобом до холодного металу і прошепотів, звертаючись до нерухомого обличчя за дверима. «Певно, я справді закохався в тебе, якщо пройшов крізь усе це. А ти нічого не знаєш. А якби й знала, тобі це було б, мабуть, байдуже. Щоб перевірити, чи він при повному розумі, Том того ж таки дня пішов із Мейбл на вечірку, влаштовану продюсером Солом Вормвулфом. Вормвулф щойно закінчив відповідний іспит і одержав розряд А-13. Це означало, що як він буде старатися, йому пощастить, він зможе згодом стати віце-президентом студії. Вечірка мала належний успіх. Том і Мейбл повернулися десь за півгодини до того часу, як мали йти в циліндри. Тому він пощастило втриматися від перепою. Тим-то він і не спокусився на Мейбл. Навіть і без цього він буде напівп'яний, коли вийде з циліндра, і йому доведеться приймати огидні антитаблетки. На роботі йому доведеться нелегко, бо він пропустив сьогодні свій сон. Вибачившись, він розлучився з Мейбл і спустився до зали з циліндрами раніше за інших. Не те, щоб це принесло йому якусь перевагу, коли б він рано увійшов у свій циліндр. Адже силове поле вмикається лише в певні, строго обмежені відрізки часу. Він притулився до циліндра Дженні і поплескав по дверях, ніби хотів привернути її увагу. «Цілий вечір я намагався не думати про тебе. Я хотів бути чесним з Мейбел, адже не чесно бути з нею, а думати про тебе». Він записав для неї ще одне послання, потім стер його. Який сенс? До того ж, він знав, що дихця у нього не зовсім чітка, а він хотів постати перед нею в найкращому світлі. Навіщо це йому? Яке їй діло до нього? Втім, то річ, що це йому було діло до неї, хоч це й не мало ніякого глузду. Він просто закохався в цю заборонену, недосяжну, таку далеку в часі, і таку близьку жінку. Тихо увійшла Мейбл. «Ти хворий», – сказала вона. Том відскочив від циліндра Дженні. «Але чому? Він не мав чого соромитися. Тож чому він так сердився на Мейбл? Його збентеження було зрозуміле. Його злість – ні». Мейбл посміялася з нього, і він тільки зрадів. Тепер він міг сказати їй якусь грубість. Так він і зробив і Мейбл пішла, та за кілька хвилин повернулася разом з іншими, наближалася північ. Він на той час уже стояв у циліндрі, але через кілька секунд вийшов і трохи відкотив циліндр Дженні, а тоді повернув світ так, щоб вони стояли один проти одного. Потім знов увійшов у свій циліндр і натиснув кнопку. Двоє дверей лише трохи спотворювали риси її обличчя, Проте вона, здавалося, ще більше віддалилася у просторі, в часі, стала ще недосяжніша. Трьома днями пізніше, уже взимку, Том отримав листа. Скринька у вістибюлі продзищала, коли він відчинив парадні двері. Трохи відступивши, він зачекав, поки листа було надруковано й просунуто крізь шпарину. Це була відповідь на його прохання перейти в середу. Відмовлено. Причина – немає переконливих підстав для переходу. Так, правильно, але ж не міг він назвати правдиву причину. Вона справила б ще менше враження, аніж та, на яку він послався. Потрапити в обставини, за яких найповніше розкрилися б його здібності. Він шаленів і проклинав усе на світі. Це його право людини і громадянина перейти в день, який йому до вподоби. Тобто це має бути його правом. Та, може, зміна дня вимагає надмірних зусиль, скажімо, переміщення всіх його документів та всіх архівних виписок, які мають до нього відношення? А може? Він міг лютувати, скільки хотів, проте це нічого не змінювало. Його навіки запхано у вівторковий світ. Це не навіки, бурмотів він. На щастя, кількість заяв з якими можна звертатися до влади, не обмежуються. Я надішлю нову заяву. Вони гадають, що можуть урвати мені терпець, а що як я урву їхній терпець. Людина проти машини, людина проти системи, людина проти бюрократизму і непохитних бездушних законів. Промайнули 20 днів зими, промчали 8 весняних днів, на другий з 12 днів літа він отримав відповідь на свою повторну заяву. Це не була ані відмова, ані дозвіл. Там було написано так. Якщо його астролог вважає, що в всереді для нього буде кращий психічний клімат, тоді йому слід дістати офіційний висновок психіатра з приводу цього діагноза астролога. Том Пім аж підстрибнув. Хвалити Бога, він живе за часів, коли астрологів уже не записують у шарлатани. Люди свого часу запротестували, заявивши, що астрологія потрібна людям, і її слід узаконити і шанувати. Тож відповідний закон було прийнято, і завдяки цьому Том Пім має шанс. Він спустився до зали з циліндрами і поцілував двері її домовини, після чого повідомив Дженні Марлоу про добрі вісті. Вона ніяк не реагувала. Хоч він міг заприсягтися, що бачив, які очі на мить заблищали. Звичайно, то була лише гра його уяви, одначе така гра сподобалася йому. Поки він потрапив на консультацію до психіатра і прийшов три комісії, минув іще рік – цілих 48 днів. Доктор Зігмунд Роріх, психіатр, був другом доктора Стелхема, настролога, і це полегшило Томові долю. «Я ретельно вивчив схему доктора Стелхела і так само ретельно проаналізував вашу одержимість тією жінкою», – сказав він. «Я згоден з доктором Стелхелом, що ви ніколи не будете щасливий у вівторку. Проте я не зовсім згоден з ним, що ви будете щасливішим у середі. Та оскільки вас переслідує нав'язлива ідея про цю місіс Марлоу, я все-таки гадаю, що вам слід перейти в середу але тільки за умови, що ви підпишете зобов'язання пройти там курс інтенсивної психотерапії. Тільки пізніше Том Пімп збагнув, що доктор Трори хотів скоріше позбутися його, бо мав надто багато клієнтів. Та може це було несправедливо щодо шанованого психіатра. Відповідні документи передали владі середи, і тому знову довелося чекати. Він переміг тільки наполовину. Бо йому могла відмовити та влада, але навіть як він усе-таки досягне своєї мети, що тоді? Вона може знехтувати його, не залишивши йому ніякої надії Це немислимо, проте можливо Він ніжно погладив двері, а тоді припав до них губами Зрештою, Пігмаліон міг хоч доторкнутися до Галатеї, промовив він Боги! «Оті великі, німі бюрократи неодмінно зглянуться на мене. Бо я навіть торкнутися тебе не можу. Неодмінно зглянуться». Психіатр сказав Томові, що той нездатний на вірність і тривалий зв'язок із жінкою, як то буває з багатьма чоловіками в цьому світі, де легко сходяться і легко розлучаються. Його закоханість у Дженні Марлоу можна пояснити кількома причинами. Можливо, вона нагадує якусь особу що її він любив, коли був зовсім юний. Може, його матір? Ні? Ну, гаразд. Він дізнається про це всереді. Будемо сподіватися. Глибока істина полягає в тому, що він кохає Міс Марлоу тільки через те, що вона не може знехтувати його, не може йому обриднути, нарікати, плакати, кричати, ображати його і так далі. Він кохає її тому, що вона недосяжна і мовчазна. «Я кохаю Дженні так, як певно Ахілл покохав Єлену, коли побачив її на мурах Трої», – заявив Том. «Не знав, що Ахілл був коли-небудь закоханий у Єлену», – сухо відказав доктор Троріх. «Гомер про це не згадує, одначе я знаю, що він був закоханий. Хто б міг побачити її і не закохатися?» «Як я можу це знати? Адже я ніколи не бачив її» якби я одразу збагнув, що ці галюцинації посилюватимуться, я поет пояснив Том. Ви хочете сказати надвразливий. Хм. В ній щось таке має бути. Сьогодні ввечері я вільний. От що. Мені цікаво. Я завітаю до вас увечері і погляну на цю міфічну красуню, на вашу Єлену Строї. Доктор Трорік з'явився одразу після вечері, і Том Пім провів його до зали з циліндрами, наче гід, який підводить знаменитого критика до щойно відкритого полотна Рембранта. Доктор довго стояв перед циліндром. Він кілька разів гмукав і кілька разів перечитував табличку з її даними. Потім повернувся і сказав. «Я розумію, що ви мали на увазі, містере Пім». «Гаразд, я дам вам згоду». «Правда ж вона гарна?» – сказав Том на виході. «Жінка не від світу цього. І буквально, і образно. Дуже вродлива. Проте, я гадаю, вас чекає велике розчарування, розбите серце, а може навіть божевілля. Хоч як я ненавиджу цей антинауковий термін?» «Я все-таки наважуся», – сказав Том. «Знаю, я здаюся безумцем. Та де б ми були з вами, якби не існувало безумців?» Згадайте того, хто винайшов Колесо, згадайте Колумба, Джеймса Ватта, братів Райт, Пастера, та й самі ви можете додати ще не одного. Навряд чи можна порівнювати цих першопроходців науки, їхній пристрасний потяг до істини. З вами і вашим бажанням одружитися з жінкою. Проте, як я й сам помітив, вона дивовижно гарна. Та це мене й насторожує. Чому вона не заміжня? Що в неї скоїлося? Як знати, може, вона була одружена десяток разів. Важливо, що зараз вона не заміжня. Може, вона розчарована і дала собі клятву чекати, доки зустріне гідного чоловіка. Може, в одному питанні немає ніяких може. «Ви психопат», – проголосив Троріх. «Але я вважаю, що для вас набагато безпечніше перейти до середи, аніж не перейти». Отже ви напишете так? вигукнув Том, хапаючи докторову руку і стискаючи її. Можливо. Ще маю деякі сумніви. Доктор мав якийсь неуважний вигляд. Том засміявся, відпустив докторову руку і поблискав його по плечу. Погодьтеся, ви теж приголомшені. Треба бути мертвим, щоб побачити її і лишитися спокійним. Вона справляє враження. Сказав доктор А от ви повинні як слід обміркувати свій намір Якщо ви перейдете туди, а вона знехтує вас Ви може статися кинутися у вир Хоч як я ненавиджу цей поетичний вислів Ні, гірше мені не буде Принаймні я зможу її бачити вживу Пролетіли ще весна і літо І ось настав ранок, якого Том ніколи не забуде Лист із дозволом як додаток до листа – інструкція щодо того, як перебратися в середу. Вона була досить проста. Він мав подбати про те, щоб десь у день прийшли техніки і переналаштували реле часу в його циліндрі. Том ніяк не міг збагнути, чому не можна просто увійти до свого циліндра і дочекатися середи. Та він уже давно втратив надію збагнути логіку бюрократичних порядків. Він не збирався розповідати про це нікому в домі, Головним чином через Мейбл. Але Мейбл дізналися від когось на студії. Побачивши його під час вечері, вона заплакала і піднялася до себе в кімнату. Він почував себе ніяково, але втішати її не пішов. Серце в нього калатало, коли того дня він відчинив двері свого циліндра. Інші на той час вже знали все. Він просто не міг це приховувати. Том навіть був задоволений, що все їм розказав. Вони, здавалося, раділи за нього, принесли випивку і проголосили чимало тостів. Під кінець спустилася Мейбл із заплаканими очима і сказала, що також зичить йому щастя. Вона знала, що насправді Том її не кохав, але їй би хотілося, щоб хтось закохався в неї, побачивши її отак крізь двері циліндра. Дізнавшись про те, що він бачився з доктором Трорігом, вона сказала... Він дуже впливова людина. Солм Вормвулл теж користувався його послугами з психоаналізу. Він сказав, що той має високий авторитет навіть у інших днях, адже він видає «Психохроніку», одне з небагатьох видань, яке читають інші. «Інші» означало тих, хто живе від середи до понеділка. Том висловив задоволення, що потрапив до Троріга, Можливо, той використав свій вплив на владу середи, і тому його прохання так швидко і так прихильно розглянули. Стіни між світами розсуваються рідко, та є підозра, що особи впливові роблять це, коли їм заманеться. І ось, тремтячи, мов у лихоманці, він знову стояв перед циліндром Дженні. «Востаннє», – подумав він, – «я бачу її мумією». Наступного разу, вона буде тепла, жива, і її можна буде торкнутися. Том ступив крок у свій циліндр, зачинив двері і натиснув кнопку. Він триматиме очі розплющеними, щоб... І ось, сьогодні середа. Хоча все навкруги було таке саме, як і раніше, він мав відчуття, ніби потрапив на Марс. Том штовхнув двері і вийшов. Сімох людей він знав обличчя. А їхні прізвища й імена не раз читав на табличках, але не був з ними знайомий. Він хотів уже сказати привіт, але голос застряг у нього в горлі. Циліндер Дженні Марлоу зник. Він схопив найближчого чоловіка за руку. «Де Дженні Марлоу?» «Пустіть, ви що робите? Мені боляче. Вона переїхала у вівторок». «У вівторок? У вівторок?» Так. Уже давно вона намагалася вирватися звідси. Щось у цьому дні не влаштовувало її. Вона була нещаслива, явно нещаслива. Два дні тому вона сказала, що її прохання нарешті задовольнили. Здається, якийсь психіатр із вівторка застосував свій вплив. Він приходив подивитися на неї в її циліндрі, і отак Джені дістала дозвіл. Здавалося, стіни, люди і циліндри схитнулися. Час деформувався, скрутився, і тому вже не був у середі. Ні в середі, ні у вівторку, ні в жодному з інших днів. Він наче приліпився до якоїсь безглуздої дати, що ніколи не існувала. Вона... вона не могла так вчинити. О, вона вчинила саме так. Але ж... але ж не дозволяється змінювати день більше одного разу. Це вже її клопіт. «І його теж». «Я... я не повинен був приводити його до неї», – сказав Том. «Свиня! Паскудна свиня!» Том Пім довго стояв нерухомо, а тоді пішов до їдальні. Тут була та сама обстановка, тільки що інші люди. Пізніше він пішов до студії, і дістав роль у п'єсі, дуже схожій на всі ті п'єси, які грали у вівторку». Надвечір він дивився новини. У президента США було інше ім'я й інше обличчя, але слова його промови нічим по суті не відрізнялися від слів торкового президента. Тома відрекомендували секретарці продюсера. Її звали не Мейбл, але з тим же успіхом могли б звати її Мейбл. Різниця тут була лише в тому, що Дженні зникла. Але яка величезна різниця!